cu ce te-ai vechi pe Ai vădut? Ce ai vădut? Tu cu ta. Nu, Ce mai tare? Tuciu. Tuciu, ce ai vădut? Bocsă, zi! Nu mă duc pe scara bănului de sucă. de ce -sucă? Vădut, de Uite, te luat sucă? Pentru că mai dat de aici, hai să la magazin. Aşa. Așa. Aici la ce ai văzut. Aici spune unde sunt. Patete, clești, toate. Zivă, vechiul. Așa, vechiul, vechiul, vechiul, Păi, hai cu mâna aia, mă pun pe ei gura. Nu să dau, am că A? -a -o, -a adu adu-l eu? Adu ce ai trebuit să faci? Tei sus, tei sus, Căi, sus, Căi, tu! Căi, tu! Căi, Nu Căi, Nu, să tu! Căi, tu! Căi, tu! o vorbește, vorbește, tu! Căi, tu! nu tu! Căi, tu! Căi, tu! Căi, tu! Căi, tu! Căi, tu! Căi, tu! Căi, tu! Căi, tu! Nu tu! Căi, tu! să tu! Că, te ce să te asculți, mă? Te aia, Poate, oh, e făcut de ei. Nu, nu, oh, nu. Oh, oh. A, nu, nu. A, nu, nu. A, nu. A, nu. A, nu. A, nu. A, nu. A, nu. A, nu. Ta nu. nu. mai judecă, -l -l -l. nu. Mai judecă. nu. A, nu. A, Cine A, Cine A, A, băgat în cap? Me, cine A, nu. Deci deci deci. A, nu. A, A, nu. A, cap A, nu. Zici nu. A, nu. A, nu. A, nu. A, nu. Zii, zică mai mică că nu-mi la zic. Zic, zic, zic cine ți-a făcut? Cine ți-a făcut? A, cum zic, e da? zic că sunt zlumările, zic. Zii, zi. ce dai mine? Cerc, bă, de ce dai mine? de ce dai mine? A, vii! E la stan. E la în De ce? Cum să vii tot? Cosine, nu-și băga o ăla în ziua, dai? poate-l bace. Ce mai fac? dă mi mi mi mine, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi ce? Ce faci mi mi mi mi mi mi mi mi mă mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi de mi De mi mi mi mi mi mi de mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi De mi mi mi tu tu nu să sari să să ți aduciule. Unde Nu am putut da, să vorbim. Zi. Te-am am de la primărie. La primărie beci la sunt să te dă-te. De, de, de poți să te ai văzut tot ai, i dat da afară casă. și De ce ai dat foc? Zi, vorbește cu gura ta. Zi nu. omule. Zi. A greșit, bă, haide, bă, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, frumos, da, ce nu da, da, da, da, vorbim frumos, da, da, da, da, da, da, da, la da, da, da, da, Să Nu te